Veckans kött, veckans kött, veckans kött, veckans kött, veckans kött. Välkommen till veckans kött, en podcast av Martin och Stefan. Mycket nöje. Aha, välkomna hit till vår nya poddsatsning här Veckans kött. Med mig Veckans Stefan kött. och dig, dig vadå? Martin, vet Martin jag. heter Det vet du, jag. Martin heter jag. Det du du känner jag mycket väl till. Det är inga nyheter här. Ehm, detta är alltså en, en podcast som ja. kommer behandla olika ämnen som ligger väldigt nära till, ja, inte nära till kött egentligen Kött kommer mer vad vara som ett tema Som ligger i bakgrunden som är, Ja precis, det kommer att bli eh, matnyttigt. matnyttigt Det kommer att ja. bli eh, Det kommer att bli eh, Ja, lite diverse eh, Det är lite som en varieté Kan man säga Ja, lite precis, lite som en, eh, en Varieté eh, ja. vi, vi har ett, ett program för dagen Som vi kommer lätt Att gå igenom Precis, och man skulle kunna säga att de gånger vi tidigare har suttit framför mikrofonerna, Stefan, så har programmet varit eh, eh, höjdpunkten på själva inspelningen. Jag vet så, inte om du är... håller med om det? Jo, och så jag skulle jag säga att det så är det fortfarande. Det programmet ja. som du kommer läsa upp kommer vara det som du kommer få mest behållning av under hela podden. Ja, precis. Det är väl egentligen det enda som har någon slags förankring i det som faktiskt kommer att hända eller har hänt. Exakt. Ja. Eh, så ska vi börja med att rappa upp programmet lite snabbt Ja men det kan vi göra, det tycker jag låter som en alldeles utmärkt idé Vi kommer att börja, eh, vi kommer att börja veckans program med veckans någonting som man pratar om Just det, det blir en eh. mycket spännande punkt och vad ska vi prata om denna denna veckan? Ja, vi, ska vi, vi, ska diskutera, vi ska diskutera helt vad ska man säga, planlöst om förutsättningslöst. Eh, förutsättningslöst om frågan vem var egentligen Algor? Ja. Det ska bli väldigt spännande. Och sen vet jag att du har Sen har vi veckans besök. intervju. Eh, Just det. Denna gången med Cedelviker Boskökvist, Sköqvist som besöker oss i studion. Och pratar om ja. sitt liv som Cedelviker. Exakt. Det är ju en mycket spännande intervju som du har fått chansen att utföra. Mycket givande. Eh, mycket Sist givande. Men inte minst så har vi Veckans Prettospaning. Ja. Där Martin gör lite grann om senaste i, i Prettoväg helt enkelt. Ja, precis. Mer om det senare då helt Mer enkelt. Senare Ska Och så avslutar vi... vi med Veckans Kött. Men jag kanske köter alltid sist ja. i programmet för att veta alltid att nu är. Det, slut. det är av hållpunkterna. Ja, men. Vi ginglar igång där, tycker jag. Sen drar vi väl igång första punkten. Det är lika bra att grilla igång. Det är det. Veckans någonting man pratar om. Härlig gingel, det Ja, Stefan, vad, vad ska vi prata om? Ja, vi ska väl egentligen ta och reda i den här eh, frågan vem var egentligen Algor. Ja, och när du säger Al vad menar du då? Alltså, det är ju en amerikansk person jag har fått för mig. Just det. Och det bygger väl det på egentligen lite grann. Man har ju hört om den här personen mycket tidigare. Men, det låter men det känns, som ett, ang man känns ett anglosaxigt snabbt. Ja, det gör det. Det känns som att man, ja. man har vissa, vissa saker som man, man har hört genom åren. Ja. Och det här är vi egentligen en spaning gemensamt för att liksom komma fram till... Vem var egentligen Algor? Vad jag ja, för. Ja. Vad, vad gjorde han på fritiden? Ja, nej. Det viktigaste här är ju att vi, vi, lever, vi går efter måttet: här googlas inte. Nej. nej det är det. Eh, och det är ju någonting ja. Eh, så att det här kommer inte att googlas överhuvudtaget, utan det här kommer direkt från hjärtat. Ja, och ska vi börja eh. då? Vem, vem skulle du säga att Algor var? Jag får för mig att det, är, att det är en britt. En britt att han var, ja. Att han var britt, brittisk. ja vad grundar du det på? Nej, men namnet främst. Det kan, alltså, han kan ju vara från Amerika också. För jag var eller lite inne på att han var spansk Australien? eller sydamerikan. Nej. Nej, vad får du det ifrån? Ja, jag tänkte, men det kanske jag förväxlar det här Elgor, med algor Just det. Men, men, men alla är ju lite... Ja, det är ju snarare kanske lite mer italienskt. Algore. Det låter ju liksom... <laughs> Algore. Så att, skulle vi kunna dra en slutsats? Alltså, jag skulle vilja gärna göra en spaning om att det här var en italiensk kille. Vet vi ens att det är en han? Jag tänker all, det kan ju lika gärna vara en, en, en sån här... En, en skönhet från östern. Du är lite mer inne på det. lite mer mellanöstern... ja Mellanöstern, Nej, jag vet inte. Kvinnor. Fast där, där traditionellt så har vi kanske inte kvinnorna eh, spelat så fram till den rollen Så då kanske du ändå inne på att det är Nej. en man. Men, ja, det tror jag. Jo, men det borde väl vara. Och, och för att, vad heter det? Eh, jag, jag vill ändå minnas. <laughs> jag vet inte riktigt hur vi ska ta det här tillbaka eh, till personen Algor. Eller Algor. Eh, det. det vet vi ju inte någonting om. Eller, Ja, nej alltså, Jag får, får nämna den, det... den här bilden Att liksom, det här är en kille Han gillar väldigt mycket pasta och ost Jo ja, men det borde Jag förstår inte vad du grundar det på om man, om man tänker på Hans namn, om vi nu bestämmer Att det är en han, för det är jag ganska säker på att mm. det Där det kan man säga att där, Så där, tror jag där att... kanske vi är överens Ändå <laughs> ja, men Det kan vi väl det Låt oss att, säga det vi för, kan tillåta för resonemangets som... skull Att vi är överens <laughs> Precis och, och jag får ju för mig att han är amerikan då som du var inne på först för jag, det någonstans ringer det mer än klocka och då tänker jag att, att han kanske levde i ganska modern tid i alla fall han kanske till och med lever nu men det är jätteintressant att du säger det för att jag är nämligen lite inne på att det, här, att det var kanske 200 år sedan han levde och att det där är för vi för mera, varför vet vi inte så mycket om honom det är väl förmodligen Nej. för att han var gammal, förmodligen för att han inte var amerikan för amerikaner är ju väldigt framträdande så att, vi pratar här alltså med en gammal algor från någonstans, kanske, i, kanske från Genova, kanske från Milano. Jag tänker mig ändå att det är de norra delarna av Italien. Jag vet inte riktigt vad jag grundar det på, men det känns, känns lite som det. Ja, jag, har, jag har svårt att köpa det. Jag tänker det bara... låt, låt mig, låt, låt dig utveckla lite Du är lite mer inne på det här amerikanska, lite mer modernt... Men någonstans har jag fått för mig att han, var, att, han, att han har med politiken i Amerika att göra. Jag vill, jag vill minnas att jag hörde en, en intervju med Al Gore där han pratade kanske om ozonlaget. Fast Varför skulle han prata om det? Jag menar, om man var politiker eller alltså. amerikan? Jag tänker mer att om <laughs> sig, man var amerikan. Det är ju faktiskt ett jäkligt bra satirisk vinkel på det, Stefan. Nej, men jag tänker mer att om du, man var det amerikan. Det tycker jag kul. Så kanske tyckte ja. att det var mer viktigt med kyrkan och med... Ja. Nej, ja, amerikaner tycker jag om olika saker. Vissa tycker om mosån. ja Andra gillar mer kyrkan. Vissa tycker att det är spännande med till exempel att köra runt i en stor bil. Ja, precis. Det finns många, många det vinklar. Inte. Men uh, om vi återgår till det här med sonlaget, för det är jätteintressant. För det känns ju som ganska 80-talet att prata om hos Då är han alltså inte så modern. Ja, det var väl 90-talet som det var i Europa. Jag, va? tänker, jag kommer och i slutet av 80-talet när alla slängde sina kylskåp. Oj, oj, oj, oj, vad mycket hos det var. Ja. Man slängde dem i en, i en sån här dumpgrop på den tiden. Hade du någon sån, Nej. Emma i Björnlund? Nej, hade, hade inte det? Nej. Nej, för hos oss så gick det till ungefär så att man tog då, min, jag hjälpte min kompis Bosse att göra sig av ett kylskåp en gång Och då lastade vi det där bak på hans bil, ja. eller hans pappas bil var det väl då i det här fallet. Och sen körde vi till en dumpgrop som var ett gammal, gammalt stenbrott som hade blivit vattenfyllt. Eh, och sen hjälptes vi åt att lasta ur kyrskåpet. Ja, kyrskåpet okay. och sen, sen lämnade vi det där och sen fyllde man över det med jord och sopor, eller vad? nej, nej, nej, det var bara låt låta det vara ja, det var inte ens någon officiell soptipp nej, det var en dumpgrop det var det var vad som fanns ja, det har jag aldrig, aldrig men vi känner att vi viker lite för från ämnet här ja eh. <laughs> Om vi skulle gå, till, ja, gå tillbaka lite, igen lite litet sidospår Vi är ju inne på två spår här Jag vill ändå inte riktigt släppa Italien riktigt ännu Men vi kan ju fortsätta treva igen i det amerikanska Tänker ja. Det är så typiskt av dig att gå in på Italien jämt Vad har du emot Amerika? <laughs> varför kan han inte vara kanadensare? Nej, varför inte? Men jag tror ändå att han var... Jag är ganska säker på att han var amerikansk politiker Levde lever än tror jag eh, faktiskt ah, okay. uh -huh. det, det är den data jag har kan han ha gjort någonting mer än alltså, han var någon sorts miljökämpe då menar du nej han var, först och främst var han var han men han var ju någonting där han satt i Washington vad kan han ha gjort där då kunde han, han, inte, han sålde blommor han inte satt någonstans? Han kunde ha varit en lokalpolitiker nej. i Texas nej, ja, Texas tror jag inte Al är inget typiskt texanskt namn. Men det har vi heller inga belägg för. Nej. Nej, men du du tror jag att han är italienare, liksom. El, <laughs> okay. L. Gård, det hör du, det, det är en amerikan. L. L. Hi, my name is L. Säger <laughs> han. And I live in Washington. And I work with different stuff. Vad kan han komma mer? Då? har vi, någon, har vi någon, någon mer aning om vad han kan? kan han? Liksom, jag har fått för mig lite grann jag, jag tror jag läste här någonstans att han var någon moderator på ett välkänt forum på internet. <laughs> ett välkänt forum. <laughs> typ som typ som ja, vad kan han, det hängde, vara? han hängde mycket på något forum i början där. jag vet inte någon Usenet grupp, kanske som man tyckte det här tyckte han var bra. Och sen sådan han ljusnet Usnet. Ja, det här tidiga internet. Jag har fått att jag har hört någonting om det. Ja, men du, det var ju. Han, eh, nu när du säger det. Han tog ju faktiskt init initiativet för att skapa internet. Eller så gjorde han inte det. Ja, men det gjorde han. Eh, det är jag helt säker på. Nu när du säger det. Ljusnät, tidigt internet, Al Gore tänker jag på då. Han sa vid något tillfälle att han tog initiativet och skapade internet. Och hur gammal var han då då? Det har vi jag har ingen aning om heller. Nej, han var väl rätt så... Jag tänker mig att han ändå är ganska till åren komna idag. Ja, så man backar bandet då till internets begynnelse. Säg 95, 94, 92 kanske. Då är det tidigt. Äh, säg att det var 90. Vilket, så då skulle du, idag då, 2017 20, är, är det nu. Siffra på hans ålder då? 20, ja, men då är det 27 år sedan nu. Då, till åren kommen, då är man i 65-70 års ålder säger. Så, så 75. 77 säger vi för att räkna enkelt. Så är det bara de drar bort eh, 20 år därifrån. 27 år... Eh, det då borde han ju ha varit i 50-årsåldern vid, vid det laget. Eller så var han 65. Ja, 65. Det skulle ju då innebära att idag är han... Men om vi tittar på frågan då. Alltså, som vi har ställt upp det Vem var egentligen Al Då Det innebär ju att han lever förmodligen inte idag. Då tänker jag mig att han var jättegammal. Om, om det nu var så att han skapade internet då var han säkert jättegammal när han gjorde det. Ja, men Ja, fast... Det, det, det är ju inte sant heller Men det vet vi inte eh, jag. Det, det vet du ju inte Men Vi vet ju inte att det inte är, så är det, Vi kan ju leka med båda möjligheterna Tänk att han var jättegammal <laughs> Eller så var han jätteung alltså, Eller så var han någonstans mitt emellan Det vet vi inte heller han <laughs> kan ha varit ungefär hur gammal som helst Eh Ja du Stefan, känns som att vi... har du några andra tankar kring, kring Al-Gorda eller ska vi börja släppa det här Italien-spåret? För jag var annars inne på att han kanske liksom samarbetade med katolska kyrkan. Där, men det, det känns ju helt... Du är inte med på det spåret alls. <laughs> men kan det inte ha varit så att han, var, att han hade väldigt mycket samarbete med Italien? För han... Många amerikaner är ju... Det kom ju en stor grupp invandrare Aha, från Italien. Han var ju kanske en... en jag tänker så här Om vi försöker knyta ihop säcken så skulle jag ändå vilja dra följande slutsatser om det samtal vi har haft. Att ja. Al Gore, det är det amerikanska namnet han tog sig... När han immigrerade till Amerika på 30-talet. Han hette egentligen alldå när han kom från norra Italien. Men han kom ändå till Amerika på kanske lite senare, kanske 40-tal. Ja. Någonstans tidigt 90-tal. När han var lite året till åren kommen så tog han initiativet och skapade Internet. Så jag skulle ändå vilja... Ja. Det, det är ändå någon, spaning, alltså någon slutsats av det vi har dragit här idag, tycker jag. Du... Okej, okay, men jag kan nog jag är nästan beredd att skriva under på det men jag tror dock att alltså, jag, jag tänker att han inte var så gammal som du får för dig men vi kan, kan låta det vara osagt då. Ja, för vi vet ju egentligen inte utan det är liksom nu, nu har vi nått någon sorts <laughs> konsensus här känner jag jag känner mig ganska nöjd med det ja, du, du är nöjd där, ja. ja Ja, är du nöjd så är jag nöjd, Stefan Ja, ja men då kanske vi ska Och Det var gå alltså, vidare i programmet Ja men Först har vi väl en jingel Veckans köp presenterar veckans intervju! Jaha, Martin var tvungen att gå i en sväng. Men det passar mig alldeles utmärkt för att nu har vi nämligen en intervju, intervju är på gång. Och idag är det sedelvikaren Bo Sköqvist som är med oss här i studion. Hejsan Bo! Jag får bara... Jag måste börja med att, att, att, att, att rätta till det. Här, för jag heter ju Bosök. det stavas med S-kör, men det är ju sjukvård. Okej, okay, ja, då börjar klar... jag be om ursäkt. Bo, ja, Sjöqvist. Ja, ja, jag gör det ursäkt. Ja, absolut. Hej, ja, och Du hej, ser, ser pigg ut. Här, kul att vara med! Du ser pigg ut här i studion trots din ålder. Eller ja, kul. Eh, eh, jag kul! Måste ändå säga att du ser, eh, det ser inte jättefräsch ut, men du, du är här i alla fall. Eh, och, ja, jag, är här, jag är här med dig Stefan idag är jag hela dagen du, eller jag så länge du vill ha mig Ja det blir inte så länge men vi, nej. vi ska prata om din hobby som är väldigt intressant Ja nej vad skulle det kunna så vara för hobby som jag har det som jag har talat om för Sedelvikar Ja, sedelvikare är ju mitt yrke kan man säga. Jag, jag viker sedlar till vårt. Så det är alltså ingen... Det är, men du är ändå pensionär? Har jag förstått det hela rätt då? Ja, pensionerad sedelvikare, absolut. Jag har gått med på att med några veckor nu när vi ska börja leverera de nya sedlarna här i början av nästa år. Ja, okej. Okay. Så det är kanske är jobbande pensionär. Skulle du ändå kunna börja lite grann med att berätta om hur du kom in på den här banan? Alltså det börjar ju med att jag, jag samlade frimärken när jag var liten. Det är ju fortfarande mitt stora intresse kan man frimärken säga, att samla säger frimärken. Du, ja. ja, de är värda mycket vet du. Det, det är stora valörer. Det kan vara allt från 6, 50 kronor, var det ju inte på den tiden. Det var betydligt billigare att skicka brev då. En 50 kanske det kostade. Och så samlar jag på dem och så så, så så började det liksom som så att jag samlade dem i böcker va? Så du, du samlar alltså de stämplade frimärken i böcker. Ja, det var ostämplat och stämplat. Det spelar väl ingen roll? Jag samlar dem i böcker, ja. Du vet sådana man har, som man kan samla frimärken i, så sätter man in dem i böcker. Ja, ja. Det känner du till. Ja, det känner jag mycket ja. väl till. Och, och ja, den, Deva, så det var alltså det sättet du kom in på ditt nuvarande yrke, då, eller? Ja, men, det Jag ska ju komma till det. Du får du får låta som att jag är någon slags... Uh, att det, att det inte ligger någonting bakom ett tyrkisvåld, det är klart att det ligger det. Det, det börjar ju med att jag samlade frimärken då och så la jag dem i böcker och det gick inte så bra. Jag fick inte rätt på det där, det är så flamsiga tras, trasor, man ska sätta dem bredvid och in och under och så. Ja. Och det växer. sig. De växer sig eh, både sidor, frimärken och allt annat. Så det blev en ett samhällsurium av, av papper där. Vad skulle du kunna säga att det fick nog? Du ville gå över till någonting annat? Ja, jag ville ju naturligtvis gå vidare i mitt liv också. Så utbildade jag mig till sedelviker för uppenbarligen hade jag ju någon slags talang för det tänkte jag. Och då kanske vi borde komma in på det här, vad gör en sedelviker egentligen? Sedelvikare är ju egentligen myntverkets näst mest viktiga eh, roll att fylla. Och det är ju då att man tar ut sedlarna som kommer ut ur eh, maskinen, vet du, de kommer ju på ett, ett ark, kan vara ganska stora ark, det känner du till? Ja, ja så. ja. Och, om man ska kunna ta med sig dem från sedelverket, som det heter. Kan man anta att typ, nu bara, nu bara gissa jag här, men klipper du ut de här sedlarna med sax? Man viker ju naturligtvis dem tills de trillar sönder du vet, som man kan göra med med, med papper och plast och annat, så viker man dem fram och tillbaka och fram och tillbaka tills de trillar sönder. Så de blir rätt rätt stolt. Ja. Sedelvikare heter det, ju. Ja, okay. det är ju, det är ju yrkestiteln. Man viker sedlar tills de trillar av från arken. Och sen jobbade du med det här, det en massa tid. när började du med det här då? Ja det var ju någon gång på 80-talet va? Då började jag vika sedlar, professionellt innan hade jag gjort det på hobbynivå. Men vänta nu, då innebär att du tryckte egna sedlar. Nej, jag har aldrig tryckt några egna sedlar. Vad du sitter och insinuerar nu att du skulle vara någon slags falskmyntare? För att om du gick in redan jag... innan du jobbade, så hur fick du då tag på de stora arken? Ja, man fick väl träna sig. Man fick väl träna på vanliga sedlar och se om det gick bra. Hur okay. skulle jag annars lära mig yrket? Ja, nej, det är klart. Ja, nej, men fortsätt. Ja, men jag vet inte vad jag ska fortsätta med. Så det, det, kan man, då kan man alltså, livshistorien är alltså när du var liten så började du samla frimärken. Någon gång på 80-talet gick du över till sedelvikning och det jobbar du jobbade med fram till idag. <laughs> ja, det är väl klart. Vad ska man göra? Hur känner du dina pengar? Ja, du. Eh, vad, vad har vi... Uppföljning på det? Uh... <laughs> ja, ja vad, vad, hur kan man följa upp det? När jag inte viker sedlar till exempel, då gillar jag att, att samla frimärken. Det har jag ju redan sagt. Ja, jag samlar också har på många, andra grejer. Många volymer i bokhyllorna förstår jag idag. De går ju sönder efterhand. Man viker dem tillräckligt mycket så går de ju av. Frimärkena? Sedlarna också, ja. ja okej, okay. Men du fortsätter alltså vika idag även... Även frimärken som är insatta i böckerna. Ja, det är ju mer av misstag då. Men det är ju lite av en hobby som jag har. Ja, det är mycket intressant där. Eh... Ja, visst är det det. Hur länge... Har du sett de nya sidorna? Ja, det har jag gjort. De är väl fina? Men de är inte särskilt vikta. Nej, men det är ju det som är grejen va? Det tar ju tid att lära sig. Det har ju tagit mig... 27 eller 26 år och bli så här bra Men du tror inte att det finns någon de som uppskattar de ovikta sedlarna också? Men de är ju, eller ja, det är klart att de är, de, de är ju, alla sedlar är ju vikta. Men en, en ny sedel direkt i bankmaten, skulle du säga att den är vikt också? Absolut. Du skulle den annars komma ut? Då skulle du få ett helt jävla ark i fickan ju. Men när du fått hem sedlarna hundratals sedlar, då fortsätter du vika dem hemma sen. Men då kan man ju vika bara för att det är kul. Men då blir de det väldigt alldeles Frittvik Fritt vik. Ja, det är, det är, det är en intressant, ett intressant arbete då har här, Sjö, Sjöqvist. Sjöqvist. Sjöqvist, ja. S-K-Ö. Kvist. Kvist som kvist, precis som vanligt. Ja. Vad fikabröd nämnde du tidigare också. Vad? Fikabröd! Vad skulle du säga? Vad skulle du säga passar? Jag antar att du dricker en kopp kaffe när du är i så kanske du äter någon. Te, jag dricker bara te. Du dricker kaffedrickare. Te. Det, är, det, är, det är elaka mm. människor. Men vad, det ska jag säga dig. Vad, vad, vad för sorts fikabröd rekommenderar du till en sedelvikning? <hör> Naturligtvis så ska det vara ett fikabröd som håller en hög klass. Det får, ju inte vara, det får ju inte vara, något får ju inte vara fett fikabröd. Nej. Damsugare till exempel, är bra. Men inte en. Damsugare, äh, inga vinnebröd. Vinnebröd, då får man ju, det får man ju äta med kniv och gaffel. Det går ju inte det annat. Ju det går ju inte annat. Det var en mycket, intervju, Nej, alltså, mycket ett intressant intervju, bo Sjöqvist. Uh, S.K. Sjöqvist. Jag tror vi får tacka för den här och uh, gå vidare till nästa punkt på agendan. Ja, jag tackar så mycket. Jag hoppas att vi får komma tillbaka i framtiden och berätta mer. Det händer ju så mycket nu med se nya sedlar och gamla sedlar som ska ut och så sådär. Det ska bli mycket intressant att höra om senare. Ja, tackar jag. Tack ska jag. Jaha, nu kommer Martin tillbaks. också. Men först har vi en jingle på det. Näckans kött. Håll? Då är vi tillbaka igen efter den här härliga gingen. En härlig gingen ja. Det är trevligt. Ja, du är tillbaka också Martin. Ja visst, hoppas jag hade en trevlig stund med Bosse där. Skökan, ja. Han är en mycket trevlig person. <laughs> lite, lite torr, men ja, han får göra ett återbesök vid ett senare tillfällen när vi har några fler. För precis så hör vi mer av honom. Precis. Nu är det dags yes. till... Nästa punkt! Nästa punkt ja. Då är det veckans prettospaning yes. som du ska ta hand om Stefan. Mm, du har en är spaning till oss. Grej. Det är alltså. Jag vet inte om du har hört det senaste fenomenet som veckans prettospaning. Det är alltså folk som odlar lös i sina dammar i trädgårdarna. <laughs> <laughs> vi snackar så här. Det, det här är inte någonting för folk som bor i... i ...i stadskärnorna, utan det är framförallt... <laughs> det är oftast inte de som odlar gös hemma. Alltså. Nej, utan det här är ju folk som har ja. dammar... ...alltså det är folk med villar... ...och trädgårdar... Jaha, ja. ...man kan väl ana att det är liksom... ...det kanske är gott ställt. <laughs> och då är det kanske vanliga... Är ...att man kanske har guldfisk eller någonting... ...men det här är alltså folk som odlar gös. <laughs> och jag vet inte om det hänger ihop... ...med det här med... ...tidigare varit surdegstrende hit och dit... Och det här är väl liksom någon sorts återgång till den här bekanta söndagsmiddagen som serverades tidigare på 60-70-talet. Var, var det oftast gös på söndagsmiddagen? Nej, det är det jag tänker. Att det kanske är en ny touch, liksom. Okej. Okay. Äh, alltså, <laughs> ja. man, har ju, man har ju hört om det här fenomenet att det är liksom gös äh, som man odlar. Äh, man serverar mm. den här mycket pompavståret tillsammans med kokpotatis och herrkovert. Så det är liksom... Ja, just äh, <laughs> Och jag vet inte riktigt, ja. jag skulle ändå vilja att vi kommenterar det här. Att... <laughs> Okej. Okay. Ja, vad har du för kommentar Nej, alltså, själv det är till liksom. Dig? Du kan starta, ja. starta diskussionen Förutom på det, den alltså, det är Förutom den uppenbara... Det är en anledning att vi kallar det frätt och spaning, För det är, det är lite pretentiöst att odla göds. Ja, eh, va, va. Och det finns ju en del... Man kan ju sätta en del... Eh, och, djurrättsliga tvivel på att hur vettigt är det att odla stora mängder gös på en yta som är tre gånger två meter kanske, och som är en meter djup. Ja. Så hur bra trivs gösen? Men det jag skulle vilja liksom se lite grann som en motreaktion där, hur bra smakar gösen egentligen? För menar, ja, men... Det här är ändå fisk va, va... som den är ju van att sig i betydligt större utrymmen. Ja, så som menar att det är att det är problematiskt att den är att, att den får hålla till i mindre på mindre yta liksom. Ja, men det började ju med folk som hade enstaka gjörsar i i sin dag ja. men, men nu är det liksom men... Det, det är ju betydligt större odlingar nu som sker. Men varför är det så pretentiöst, tänker du? Alltså du, det, punkten heter ju veckans pretosparing. Ja, men är inte lite och, och... pretentiöst att, att... På samma sätt som det här med surdög, surdeg en gång i tiden var lite pretto. Att menar, här går jag runt med min femåriga surdeg som jag är efter någon. Eh, på samma vis är det här liksom. Bara för att få den här känd, söndagsmiddagskänslan odla stora mängder fisk i trädgården. Det känns betydligt väldigt onödigt... Eh, men vad då, är det någonting som folk för oftast när man no, någonting som blir väldigt pretentiöst det, det brukar ju vara saker som dyker upp då i mycket sociala medier ja, men det, jag tänker det, det, det, här ju varit och, liksom, det här har ju varit en punkt ja. som har. Liksom, man har sett den komma då och då Aftonbladet har <kör> ja. haft sina clickbaits liksom att eh, mm. så här odlade gös eh, de enkla tipsen det är, är ju liksom bästa såsen till gös Eh, söndagsjösen som de kallar det, på Expressen. Eh, alltså, jag tycker ändå att det är lite. Vas eh, ja, är alltså, du är du inte riktigt säker på det. Är det någonting du skulle kunna tänka dig om du hade tur med dig? Expressen är ju inte den första förkämpen för pret pretto kulturen i Sverige, skulle jag säga. Nej, alltså, så du menar att det, det har kommit så långt. Att, det är ganska är, folkligt ja, alltså, Precis, att det var pretto Men vi är lite efter Så att det är liksom, vi har missat själva pretto -delen här Och nu är det så vitt ja. så Så vi är lite sena på bollen helt enkelt Ja Jag vet inte, är det så gott det där För jag menar, surdegsbröd, det kan jag ju, ju förstå. Det sm smakar ju, det kan ju vara gott. Ja, lite snabbt. Nej, alltså, så, på, Det är ju också en. jäst uh, yes, tänker jag. Det är, ingen, det är väl ingen fisk man äter? Nej, och det, det kan ju vara en del i hela den här pröttogängen från början. Att uh, varför gör du det här? Jo men det är jättegott med skidat ja. smör, tjej, någon. Alltså, vem är jag och som... säger? Jo, alltså skirat smör köper jag, det är ju gott och det kan man ju det kan man ju ystat hemma själv kanske till och med ha en ko hemma till att mjölka ur där. Ja, jag tror jag, den, det är just din spaning har jag inte sett, men visst att de har skärat smör Jag spinner vidare här, jag tänker att det kanske kan vara men gösen gösen i sig är det bara en är det bara en ursäkt för att få äta skirat smör, tänker jag Ja, skulle kunna vara att det ligger någonting i det Men ja nej, Jag vet inte, vi är lite alltså, nej. Man skulle kunna dra ändå några slutsatser Om det jag har sagt känns som. Ja, du är inte så sugen På att odla gös iallafall Det hör ju jag ja, nej, men, Eller? Dels ska Vi kan sammanfatta det med de här böckerna Vi är lite sena bollen här Det är inte så pretto längre, folk odlar gös som aldrig förr Det är inte så gott Det har inte ens så mm. mycket med traditionella söndagsmiddagen att göra Kanske äter de skirat smör till, men det, det, nej, det känns som att veckans pretospan det... i denna veckan var inte så brett som vi trodde. Kan du, kan du vara ärtor till där, tror du? Eller? Alltså, jag har fått med, sett de här bilderna med, med Harry Covertis, men det finns egentligen någon som är också. Vad har du sett de här bilderna? För jag har verkligen missat hela det här tåget, känner jag. Ja, nej, men det, det kan ju jag gått... Det är möjligt att det har gått helt förbi. Men jag vet att jag har stört mig lite grann på när jag har sett de här upp med genom Ja, ja, nej. Men vad, hur får du dig... Alltså om vi ska problematisera det lite ytterligare då. För det är uppenbarligen någonting som du har mått dåligt över. Hur, hur får du dig att känna dig när du ser... Till exempel på i ditt, i ditt ständigt föränderliga Facebook-flöde. Ja, det... hur, hur, hur får du dig att må inombords när du ser... Ännu en gödsmiddag då. Man mår lite Tar man upp dem själv eller är det, som, är det som hipstersarna gör i vanliga fall att de liksom har någon annan till att sköta själva den biten? Nej, alltså så som jag sett eller, på Facebook så är det ju det är ju mannen i familjen som tar upp den liksom gärna med, händer, är, gärna med händerna eller en hov. Det är ju liksom... Kan man, kan man tänka sig att efter själva avyttrandet av gödsen inmundigandet av skerat smör, arter och harkvärd och eventuellt kanske en eller annan potatis att man syr sig ett litet ekologiskt iPhone-fodral av uh, gös, hu hud säger man hud när det är en fisk? Ja, man säger Skind. väl uh, ja vad säger fjäll. man? så alltså det, det, det tror jag inte och det har jag inte sett några tecken på ännu. det är möjligt att det kanske blir nästa del Alltså när folk har tröttnat på hela den här göshud uh. För jag menar, det skulle ju verkligen vara det som skulle tippa Hela gödsodlandet över kanten Och få det att bli riktigt Pretentiöst Skulle man inte kunna Kan vi skicka ut ett tips Vi kan skicka det som ett tips Och se om det tar fäste kanske Ja Så gör gärna en, Ett fodral Till din fjärrkontroll Eller ja. telefon eller nycklar <laughs> Så får vi se vad vi återkommer med För pretospalning nästa vecka Ja Ja, Det här var väl dagens vi... program vi har trillat igenom här nu. Ja, det är ungefär detta vi hade tänkt eh, bjuda på idag. Eh, då vi får hälsa er välkomna till eh, våra sociala mediekanaler. Diskutera gärna eh, programmet flitigt där. Så kommer det garanterat fler liknande program, eller hur Stefan? Ja, men det gör vi. Så vi hörs nästa, yes. dag, eller, nästa månad. Det gör vi. Detta var alltså veckans kött. Tack och hej. Veckans kött. Flankstek. Musiken jag hört var. Yesar, Take Me Higher. Jason Shaw, Jenny Stream. Och Roll Music, Beach Wedding.